Hori da, hori da. Egoan dia laguntzen bala badu du, euspatik e, dugu berriro onea etorri ginen e, fetxak, e, mila deatziun da laroita, saspiaren etorri ginen bizitera, uh -huh. eta eskerotik egiten dugu ospak izunau. esango e, da, ba, da gehienez gehen jaiau. Eta jokuak e, pretplatzen pre, dugu naguk e, gure taptian, eta gero udaletxean laguntzez, e, jarriko dute gaztelgu ezeko gaiztelo bat eta gero, etorikora e, kontulari bat, eh? eta, bueno, idea, uste dut, ona dela, eta guxiko du nola faten ben. Eh? Mm, bai. Eta gero, Baskarile batingo ingo deu, e, ja, bakotxak bere Baskarilea emalta, ba, San Marco Esparkean, eta ondoren etokatxa perketa bat ere bai, eta arratzian bukatzeko, bukatzeko arratzian, ba, afari girua esango da,